E allora sì, in apertura volevamo fare un richiamo, insomma, eh, attirare l'attenzione, questa radio lo ha fatto anche in tutti questi giorni, eh, però insomma volevamo farlo anche noi in apertura, ricordare la Palestina sotto attacco anche, anche oggi e... Mh, Eh, trovate sul sito della radio diverse corrispondenze che nei giorni raccontano di questi appunto ripetuti attacchi per ora ehm, aerei e via mare attacchi che hanno colpito anche eh, le case dei civili come proprio strategia anche mh, diciamo per eh, indebolire le famiglie palestinesi nelle quali presuntamente ci sarebbero dei martiri e mh, Oltre agli attacchi alle eh, diciamo, strutture eh, istituzionali o eh, infrastrutture come ponti, eh, ricordiamo è stato abbattuto il ponte che unisce il nord e il sud della striscia e poi anche l'attacco eh, al media center. Eh, una situazione ovviamente difficile che anche questa radio segue ora dopo ora, la, la, diciamo, il timore di operazioni terrestri mh, rimane eh, anche in queste ore l'esercito israeliano oggi ha ordinato insomma, con dei volantini e degli sms di evacuare eh, l'area a sud di Gaza City noi anche per ehm... E così creare un ponte immaginario con quella situazione, prendiamo delle, delle parti di un diario della Palestina scritto da Mona El-Farra è eh, una scrittrice, lei giornalista scrive anche per le Mondi Polomatik si trova a Gaza e eh, il suo post di ieri eh, dice nessun rispetto per la salute e i diritti umani ancora una volta Israele non mostra alcun rispetto per le condizioni di salute e i diritti umani ho sentito appena ora una nuova esplosione Nella mia città di Il pronto soccorso è stato in gran parte danneggiato, i pazienti sono terrorizzati. Questa non è una pratica nuova per l'esercito aggressore israeliano. Ambulanze palestinesi, ospedali e le squadre di emergenza sanitaria sono sistematicamente e direttamente presi di mira e in molti casi i nostri team sanitari non sono autorizzati a raggiungere le vittime e anche solo una frazione di secondo significa molto per salvare una vita. Non mi Questo problema, io continuerò e continuo senza mai perdere fiducia il eh, di sottolineare che l'aggressore è solo uno e noi siamo molti con la vostra solidarietà potremo tutti godere della pace e della giustizia e poi un post anche di domenica 18 novembre notte di terrore la notte in cui appunto sono stati eh, molto intensi i bombardamenti è stata una notte di terrore non riuscivo a dormire perché l'operazione navale israeliana è continuata per più di tre ore contro Gaza Beach alla ricerca del relitto del caccia israeliano distrutto molti i successivi bombardamenti che non si sono fermati ero sveglia come la maggior parte delle persone della città è bello essere in contatto con gli amici su facebook mi dà una certa sensazione di sollievo non sono completamente sola mi sento sicura e elettrica all'alba molti caccia solcavano il cielo blu della mia bella città portando la morte e l'orrore a una popolazione che in maggioranza è di donne e bambini Gli uccelli sono così terrorizzati dalle esplosioni. I piccioni e i gabbiani sono nel panico, nel panico, volano sopra il mare e possono sentire abbaiare i cani. Non ho dormito per tre notti e tre giorni di seguito. Alle sei del mattino ho deciso di provare a dormire un po', poi tutto a un tratto quattro grandi esplosioni nel centro della città quattro grandi esplosioni, che cosa è successo? Un F-16 ha colpito la sede del governo che è stato completamente distrutto durante l'operazione Piombo Fuso del 2008 eh, ricordiamo anche questa operazione e i danni che ancora non sono stati diciamo smaltiti eh, quindi figuriamoci, ora è terra vuota, circondata da edifici residenziali, case affollate qual è l'obiettivo? Terrorizzare i civili? Decine di case sono state parzialmente danneggiate guardate, penso che gli israeliani abbiano perso la loro bussola e la loro missione a Gaza è una mission impossible. Dovranno scontrarsi con un grande fallimento. Ricordate che siamo qui per rimanere, siamo attivisti decisi a combattere per la libertà, non siamo vittime, siamo sulla strada verso la libertà. E vabbè, questo è un diario che potete trovare comunque giorno dopo giorno nel sito www. The post nella parte mondo e quindi un pensiero ovviamente anche a tutte colore e tutti coloro che si trovano in quella prigione a cielo aperto che è Gaza in più sotto attacco in queste ore.